Розділ 16. Це земне тяжіння питання, поцікавився камінчик. Його бульбашка спокійно стояла на підлозі стернової біля крісла пілота. Я глянув на екран системи контролю центрифуги. Ми дійшли до повного обертового прискорення та максимальної довжини тросів. Жилий відсік став у правильну позицію під кутом 180 градусів. Схема показувала дві розділені половинки судна на максимальному віддаленні. Ми чітко оберталися в безодні. Шкала гравітації у лабораторії показувало 1G. Так, це земна гравітація. Він зробив декілька кроків, нахиляючи свій геодоязічний купол вперед і назад. Небагато гравітації. Яке значення питання? 9,8 метрів на секунду в квадраті. Небагато гравітації, повторив він. Гравітація Еріду складає 20,48. Це велика гравітація, відповів я. Це було очікувано. Він раніше мені розповідав усе про ерід, в тому числі масу і діаметр. Я порахував, що на поверхні еріду гравітація має бути десь вдвічі більше за заземно. Приємно знати, що мої розрахунки підтверджуються. Побічне зауваження. Нічого собі. Камінчик важить 168 кілограм. Це означає, що вдома він потягне на всі 362 кіла. Це ж його природне середовище, тож рухатися він зможе просто чудово. 362 кіла і може шмагляти з легкістю. Треба запам'ятати, ніколи не ставати заріданцем до армреслингу. Отже, відкинувся я у кріслі пілота. Який план? Влетимо до лінії Петрової і набираємо трохи астрофагів? Так, але спочатку я робити ксенанітову кімнату для себе. Він сказав на одвірок люку, що вів до решти житлового відсіку. В основному в опочивальні, але й тунелі в лабораторію, і куток рубці управління. Так можна питання? Що ж, він не може лишатися в кулі вічно? Так, це можна. А де ксеноніт? Складові ксеноніту у сумках в опочивальні. Рідини, змішати. Робиться ксеноніт. Як епоксидка. Але дуже-дуже міцна епоксидка. Цікаво. Якось я хотів би дізнатися все про ксеноніт. Я не розуміти науку. Лише використовувати. Пробачай. Все добре. Я теж не можу пояснити, як виготовити машину, що думаю. Я просто її використовую. Добре. Ти розуміти. «Скільки часу тобі потрібно для робіт з ксанонідом? «Чотири дні, можливо, п'ять. Чому ти питати питання?» «Я хотів би працювати швидше». «Чому швидше питання? Повільніше, безпечніше? Менше помилок?» Я посувався у кріслі. «Земля у поганому стані, робиться все гірше. Мені потрібно поспішати». «Не розуміти, чому земля так швидко, так погано? Питання. Ріду робиться гірше, повільно». Маємо не менше 72 роки, поки почнуться великі проблеми. 72 роки? Дідько, хотів би я, щоб людство мало стільки часу. Але через 72 роки Земля буде мерзлою пусткою, і 99% людей загине. Чому ж Рід зачепить не так сильно? Я підвів Бурову. За секунду до того я вже мав відповідь. Уся справа у накопиченні термічної енергії. Рід значно гарячіший за Землю, пояснив я. І Рід значно більший, і атмосфера його значно товща. Отже, Рід зберігає значно більше енергії у повітрі. Земля холоне швидше. Значно швидше. За 14 років більшість людей загинуть. Його голос зробився монотонним. Це означало дуже серйозну інтонацію. Розуміти стрес, турбота». «Так». Він з хрускотом хряснув однією клашнею об іншу. «Тоді й працювати. Ми працювати тепер. Вчити, як вбивати астрофагів. Ти повертати на землю. Ти пояснювати». «Земля, рятуватися». І я зіткнув. «Колись мав розповісти. Зараз не такий підходящий момент, як і будь-який інший. Я не повернуся, я тут помру». Його панцир здригнувся. «Чому питання?» «Це все паливо, яке могла виробити моя планета. Тобі було це відомо, коли ти відлітав питання?» «Так». «Ти гарна людина». «Дякую. Я намагався не думати про непозбувний кінець. Тож давай наберемо астрофагів, і в мене є ідея, як взяти зразки. Моє обладнання дуже добре вміє визначати сліди залишків. Чекай, він підняв угору клешню. Скільки астрофагів потрібно твоєму кораблю, щоб повернутися на землю? Питання. «Е, більше двох мільйонів кілограмів. Я можу дати. Що? Я аж підстрибнув на кріслі. Я можу дати. В мене є надлишок, можу дати стільки, і в мене лишиться достатньо для політної рід. «Ти можеш отримати...» Моє серце пропустило один удар. «Серйозно? Це ж море палива!» «Давай я проговорю це ще раз. Два мільйони кілограмів. Два помножити на десять у шостій степені. Я мати достатньо астрофагів. Мій корабель виявитися більш економний, ніж планувати подорож. Ти можеш отримати 2 мільйони кілограм». Я впав на стілець, задихнувшись. Майже заробив гіпервентиляцію. Підкотили сльози. «Боже!» «Не розуміти, витер сльози. «Ти в порядку, питання?» «Так!» – сльози вже й не втримати. «Так, я в порядку, дякую, дякую тобі, дякую!» «Я щасливий, ти не помирати, давай рятувати планети!» Я заридав від полегшення. «Я житиму!» Половина китайського екіпажу стояла на польотній палубі. Хтось виконував свою роботу, але більшість хотіла кинути оком на рятівників людства. Уся наукова команда теж була тут. Той самий набір підозрюваних, що і на звичайних щотижневих нарадах. Страт, я, Дмитрій Локін, і наш найостанніший науковий довісок, доктор Ламей. І, звісно, жодна наукова команда не може вважатися довершеною без запеклого і громана Шахрая, тож Боб Редл теж був тут. Якщо чесно, Боб виконав своє завдання на п'ять балів. Він майстерно керував сахарською фермою астрофагів. Відшукати науковця, який на додачу є вправним адміністратором, непросто. Обіцяний рівень виробництва астрофагів тримався завдяки важкій праці. Гелікоптер уповільнився, знизився і перфектово приземлився на майданчик. Палубна команда кинулася, аби зафіксувати апарат. Ротори все ще оберталися, та вантажний люк вже відчинявся. Вийшла трійка людей у блакитних комбіназонах, у кожного на передпліччі прапор. Китаєць, московитка і американець. Палубна команда відвела їх на безпечну відстань, і гелікоптер знову здійнявся в повітря. За секунду приземлився другий вертоліт. Так само, як і перший, цей теж ніс трьох астронавтів. То були московит, московитка і американка. Шістка була основним і дублюючим екіпажами Гейл Мері. Кожен з гвинтокрилів з легкістю міг перевозити усіх шестеро. Але страт дотримувалося дуже суворих правил. Ні за будь-яких умов, жоден з членів екіпажів і дублер не міг перебувати в одному транспорті, будь-то літак, вертоліт чи автівка. Кожна посада була чітко визначена і вимагала років особливих тренувань. Ми не хотіли, аби одна аварія автомобіля звела на нівець і знищила шанси людства на виживання. Кількість кандидатів була обмеженою, просто не існувало великої кількості коморезистентних, таких як треба людей, які бажали прийняти участь у самозгубній місії. Незважаючи на це, навіть з обмеженою кількістю процес відсивування і відбору був довгим, жорстким і сповненим безкінечним політиканством будь-якого причетного уряду. Жінки, сказав я. Так, пробурмотіла страт. Попри ваші рекомендації. Так, файно. Ні, не файно, насупилася вона. Мене переграли американці й московити. Я ніколи й гадки не мав, що жінка може мати такі сексистські погляди щодо інших жінок. Це не сексизм, це реалізм. Страт прибрала з обличчя прядку волосся. В моїх настановах вказано, що всі кандидати мають бути гетеросексуальними чоловіками. А чому не гетеросексуальними жінками? Переважно кількість науковців і тренованих астронавтів складають чоловіки. Такий вже світ, в якому ми живемо. Не подобається? Надихніть ваших учениць зайнятися STEM-ом. STEM on STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics. Це інтегрований підхід до навчання, який об'єднує науку, технології, інженерію та математику для створення цілісної системи знань. Я тут не заради вирівнювання соціальної несправедливості. Я тут заради того, аби врятувати людство. Все одно попахую сексизмом. Називайте як завгодно. В цій місії немає місця статевій напрузі. Що станеться, якщо з'явиться натяк на романтичне ускладнення? Чи диспут? Люди вбивали і заменше. Я зиркнув на кандидатів через палубу. Капітан Янг вітав усіх з прибуттям. Особливу цікавість він проявив до свого одноплемінника. Обоє сяяли усмішками і довго тиснули руки. Китаєць вам теж не подобався? Ви вважали, що їх космічна програма ще занадто юна. Але я дізнався, що ви обрали саме його на місце головного командира. Він найкваліфікованіший, тож йому і командувати. Можливо, московити і американці теж мають достатню кваліфікацію. Можливо, люди, що в прямому сенсі рятуватимуть землю, діятимуть професійніше. Можливо, відсіяти половину кандидатів через те, що на вашу думку вони не зможуть втримати ширинку застібнутою – це не найкраща думка. Ми повинні сподіватися. Московитка Ілюхіна теж в первинному складі. Вона експерт в матеріалознавстві і наразі є найкращим кандидатом. Мартін Дюбуа, науковець зі штатів, два чоловіки, одна жінка. Готовий рецепт катастрофи. Боже святий. Я приклав руку до Грудей у награному жесті здивування. Виявляється, що Дюбуа чорношкірий. Я здивований, що ви його пропустили. Чи ж не боїтеся ви, що він завалить завдання через балачки, реп та баскетбол? Та заткайтеся вже. Ми дивилися, як астронавтів оточили палубні матроси. Вони були абсолютно засліплені зірковістю гостей, особливо я. Дюбом має три дипломи з фізики, хімії і біології, страд вказала на американку. А онде ані Шапіро. Вона відкрила новий метод сплайсінгу ДНК, який тепер так і називається метод Шапіро. Серйозно? запитав я. Ані Шапіро. Вона з нуля розробила трійку нових ензимів, аби розділити ДНК шляхом. Так, так, дуже розумна, пані. Вона зробила це на докторську дисертацію, її власну дисертацію. Вам відомо, скільки людей отримала Нобелівку за дослідження для докторської. Небагато можу вам сказати, ось скільки. І вона є вашим другим номером для наукового експерта? Вона найталановитіший спеціаліст зі сплайсінгу ДНК з живих. Але Дюбуа має знання у широких царинах наук, і це грає важливішу роль. Ми не знаємо, що їм там доведеться відкривати. Нам потрібен хтось із серйозною базою знань. Неймовірні люди, відказав я. Краще з кращих. Я радий, що ви вражені. Тому що саме ви тренуватимете Дюбуа і Шапіро. Я? «Я не знаю, як тренувати астронавтів». «Наса і Москосмос навчатиме і проводитиме їх підготовку як астронавтів», – вела Даллі Страт. «Ви навчатимете їх науковим речам». «Ви жартуєте? Вони значно розумніші за мене. Чому ж я їх навчу?» «Ви недооцінюєте себе. Ви перший в світі експерт по біології астрофаїв. Ви маєте передати кожному із них усі ваші знання. Ось іде основний екіпаж». До Страт підійшли Яо, Ілюхіна і Дюбоа. Яо вклонився. Його ідеальна англійська але трохи затьмарювалася легким акцентом. Пані страт, нарешті познайомитись з вами це велика честь. Щиро прошу вас прийняти глибоку вдячність через призначення мене командиром цієї критично важливої місії. Я теж рада, відказала вона. Ви виявилися найкваліфікованішим. Немає необхідності дякувати. Привіт. Ілюхі накинулася обнімати страт. Я тут, аби померти за землю. Неймовірно, кльово, правда? Усіх московитів кука на муню, нахилився я до Дімітря. А то ж, відповів він з посмішкою, це єдиний варіант одночасно бути московітом і бути щасливим. Якось то його. Це по московіцькій. Дюба потиснув Єві руку і заговорив так м'яко, що ледь було чути. Пані Страт, я вдячний вам за таку можливість. Я вас не підведу. Я і всі інші керівники наукових направлень потисли руку астронавтам. Це була неорганізована розмова, більше схожа на коктейльну вечірку, а не формальне вітання. Незабаром до мене повернувся Дюба. Ви ж Райленд Грейс? Так, для мене честь зустрітися з вами. Те, що ви робите це... Я навіть не можу ні з чим порівняти вашу жертву. Чи краще про це не згадувати? Я не знаю. Можливо, нам краще не говорити на цю тему? Чоловік посміхнувся. Це і мені часто спадає на думку. Вам не варто уникати теми. До того ж, може здатися, що ми обоє рябоє. Думаю, що ні, я плечима. Тобто ви просунулися значно далі за мене, але мені більше до вподоби біологія клітин. «Що ж, так, і це теж», – сказав він, – «але я мав на увазі кома-резистивність. Я чув, що ви теж маєте маркер опірності комі, так само, як я і решта команди». «Я маю?» – Дюбуа підняв брову. «Вони вам не повідомили?» «Ні», – як і гострий погляд в бікстрад. «Вона була зайнята бесідою з Хапугою Бобом та капітаном Яо. Вперше про це чую». «Дивно. Чому ж вона мене не повідомила?» Ви запитуєте не ту людину, доктора Грейс. Я вважаю, що вони повідомили тільки її, а вона передала лише тим, хто мав бути в курсі. Це моя ДНК, пробурмотів я. Хтось мав мені сказати. У будь-якому випадку вчений досить грубо перевів тему розмови. Я чекаю на вивчення всього, що стосується життєвого циклу астрофагів. Доктор Шапіро, моя партнерка з дублюючої команди, теж дуже схвильована. У двох ми маємо стати класом. У вас є досвід викладання? Взагалі так. Відповів я. Чималий. Чудово. На моєму обличчі грала посмішка. Пройшло три дні, відколи я зрозумів, що не загину, а усмішка все ще не спадала. Насправді я з легкістю можу померти. Дорога додому довга і небезпечна. Те, що я вцілів після кому по дорозі сюди, не означає, що я вцілію на зворотньому шляху. Чи вдасться мені не спати і харчуватися кашкою з трубки, коли, звичайно, їжа закінчиться? Я ж зможу протриматися чотири роки на самоті, геш? Нас тримали в комі, щоб ми не повбивали один одного, але одиночне ув'язнення – це цілком інший вид психологічної небезпеки. Треба почитати про це. Але не тепер. Прямо зараз я маю врятувати Землю. Питання мого власного виживання відкладемо на потім. І це питання, а не безнадійна гарантія смерті. Колір панелів центрифуги замигав зеленим. «Гравітація наповній», – повідомив я з посмішкою. Ми на короткий час поверталися до нового мостя, але тепер я знову запустив оберти. Я попустив оберти тому, що мав скористатися двигунами. Не можна мати одночасно центробіжну гравітацію і реактивну тягу. Просто уявіть собі запуск двигунів в той час, коли корабель розділений на дві половини і тримається на сотні метрів тросу. Неприємні думки. За десять років, ох, що Камінчик провів в системі, він непогано її дослідив. Він поділився зі мною усіма зібраними даними. Ериданцю вдалося каталогізувати шість планет, зафіксувати їх розмір, масу, позицію, орбітальні характеристики і в загальних рисах атмосфери. Аби все це дізнатися, виходити на їх орбіти не було потреби. Було досить астрономічних спостережень з боку проблеску А. Виявилося, що еріданці так само спраглі до знань, як і люди. І це на добре. Тут вам не зоряний шлях. Я не можу просто мазнути сканером і отримати всю інформацію щодо зоряної системи. Для такого рівня деталізації Камінчикові знадобилося місяці спостережень. І, що важливіше, Ериданець знав усе щодо місцевої лінії Петрової. Як і очікувалося, вона вела до особливої планети, тої, де містилося найбільше діоксиду вуглецю. Тут нею була третя планета від зірки. Та у кита є. Принаймні, земляни так її назвали. Тож там буде наша перша зупинка. Природно, ми можемо спрямувати Гейл-Мері через будь-яку частину цієї лінії і таким чином набрати астрофагів, але ми перетинаємо її лише декілька секунд. Сонячна система не є стабільною штукою. Нам треба рухатися достатньо швидко хоча б заради підтримання орбіти навколо зірки. Та у Китай є – це чудова велика планета у найширшій частині лінії Петрової. Ми можемо запаркувати мій корабель на її орбіті і занурюватися у потік, що оберту навколо планети. Лишатися там можна стільки, скільки заманеться, збирати стільки даних про місцевих астрофагів та динаміку лінії, скільки буде потрібно. Тож ми полетіли до таємничої планети. Я не можу просто наказати панові Сулу прикласти курс. Хікару Сулу. Вигадана особа, персонаж, якого зіграв актор Джорджем Такей, один із головних героїв науково-фантастичного телевізійного серіалу «Зоряний шлях». Два дні я провів у розрахунках перевірках і повторних перевірках, аж поки вирахував потрібний кут і прискорення. І так, в мене лишалося 20 тисяч кілограм астрофаїв. І так, це багатько палива, вважаючи, що для досягнення прискорення 1,5 G мені потрібно 6 грамів на секунду. І так, корабель Камінчика випадково мав гору астрофаїв. Я так і не розумію, як йому вдалося зберігти стільки. Але я все одно економив. Я дав газу, і ми лягли на курс до третьої планети. За 12 днів треба буде зробити імпульс для виходу на орбіту. А доки чекаємо, то можемо і гравітацію мати. То й повернулися у режим центрифуги. Одинадцять днів. Захоплює по-справжньому. Загальний шлях, який ми подолаємо, аби дістатися пункту призначення, складе 150 мільйонів кілометрів. Приблизно стільки, як від Сонця до Землі. І ми пройдемо його за одинадцять днів. Як? Завдяки абсурдній швидкості. Аби розігнати нас, прискорення тривало три години. Стільки саме часу знадобиться, аби загальмувати біля Тау Китай є. Прямо зараз ми сунули зі швидкістю 160 кілометрів за секунду. Просто так зносить. Якби ви покинули з такою швидкістю землю, то опинилися б на місяці за 40 хвилин. Увесь маневр, включаючи роботу двигунів для гальмування, спожиє 130 кілограмів палива. Астрофаги. Холєра ясна. Камінчик стояв у кулі з прозорого ксеноніту на палубі Стернової. «Нудне ім'я», – мовив він. «Що? Яке ім'я тобі нудне?» Він витратив дні на побудову еріданської зони всередині мого корабля. Він навіть тунелі свої проклав між палубами. Було схоже на величезні тунелі для хом'яків. Еріданець покачався з ноги на ногу. Та у китай є, нудне ім'я. Тоді назви сам Я називати? Ні. Ти називати. Ти тут перший опинився. Я відстебнув ремені безпеки і потягнувся. Ти її знайшов. Ти розрахував орбіту і положення, ти називай. Це твій корабель, ти називати. Правило земної культури, похитав я головою, ти перший прибуваєш на місце, і ти даєш ім'я у всьому, що відкриваєш. Він замислився. Ксеноніт на правду неймовірна річ. Лише сантиметр прозорого матеріалу відділяв мою одну п'яту атмосферу кисневого тиску на відкамінчикових 29 дев'ять атмосфер аміаку. Це не згадуючи про мої 20 градусів за Цельсієм і його 210. В одних кімнатах він зайняв більше простору, ніж в інших. Упочивальня тепер стала майже повністю його володінням, я не поліг, аби він перемістив усе своє шмаття в його відділення. Тож ми домовились, що там він отримає більшість простору. А ще він втулив у опочивальні великий шлюз. Як зразок, камінчик узяв розміри шлюзу Гейлмері, маючи на увазі, що будь-що важливе на кораблі, скоріж за все буде достатньо малим, аби пройти крізь нього. А я потрапити у його зону не міг. Мій скафандр ніколи не зможе протистояти його середовищу. Мене як вишню. Але через шлюз ми могли передавати речі у обидва боки. Лабораторія в основному була моєю. Він побудував тунель з боку, і ще один пустив по стелі, і через стелю у рубку керування. Він міг спостерігати за будь-якими експериментами. Але врешті-решт земне обладнання не може працювати в його атмосфері. Тож ця частина лишилася на мені. Ну і щодо Стернової. Там було тісно. Ріданець поставив ксенонітовий пузир на підлозі біля одвірку. Він направду намагався втручатися щонайменше. Чужопланетянин запевнив мене, що зроблені ним отвори у переборці не вплинуть на цілісність судна. Гаразд, нарешті озвався він. Ім'я буде... Аналізатор частот мені був більше не потрібен. Це було середня ля до мажор разом з октавою мій бомоль і септимою соль мінор. Я додав це до таблиці. Сам не знаю, навіщо. Я не заглядав до неї вже протягом днів. А що це означає? Це ім'я мого партнера. Мені повилазили очі. Це малий біс. Він ніколи не згадував, що мав партнера. Я сподіваюся, ріданці не виголошують це заради слави. Під час подорожі ми пройшлися по біологічним засадам. Я пояснив, як люди роблять людей, а він звідки беруться малі ріданці. Вони гермафродити і відкладають яйця одне біля одного. Все відбувається між яйцями, і одне поглинає інше, яке і тріцкається за один ріданський рік. 42 земні дні. Відкладати разом яйця – це, по суті, свої і є сексом по-ріданськи. Сходяться вони на все життя, але це вперше я почув, що Камінчик має пару. В тебе є партнер? Невідомість. Партнер, певно, має нового партнера. Пройшло багато часу. Шкода. Так, шкода. Але необхідно. Треба врятувати Ерід. Ти називати людське слово для... Це головна біля на відповідне слово. І якщо ви вчите німецьку мову через хлопця на ім'я Ганс, то ви і кличете його Гансом. Але я в прямому сенсі не міг повторити шум, який видав Камінчик і навпаки. Тож, коли один із нас повідомляв іншому ім'я, то інший мав обрати або винайти слово, що представляє це ім'я на його мові. Справжнє ім'я Камінчика – це набір нот. Він мені колись його повідомив, проте воно не мало значення в його мові, тож я зупинився на «Камінчик». Але моє ім'я – це слово з англійської мови. Тож, Ріданець кликав мене власним аналогом слова «витонченість». Буквальний переклад слова «грейс». Та менше з тим, тепер мені треба обрати англійське слово, що означає «родичка Мінчика». «Едріан», – сказав я. «А чому б ні? Людське слово «Едріан». Розумійте, він почумчикував тунелем в лабу. Я взяв руки в боки і не шию, аби краще бачити, як чужопланетянин виходить. Ти куди? Їсти? Їсти? Зачекай! Я ніколи не бачив, як він їсть. Я ніколи не бачив у нього інших отворів, окрім вентиляції зверху панциру. Як туди доносити їжу? І якщо вже казати, то як відкладаю ці яйця? Цієї теми він уникав. Він їв в своєму кораблі ще тоді, коли вони були поєднаними, і думаю, що поки я спав, він коли-неколи обідав. Я рухався дробиною в лабораторію, він вже був на півдорозі, спускаючись по перекладеному всередині тунелю. Я доганяв Гей, я хочу подивитися. Камінчик дістався підлоги лаби і зупинився. Це особисте. Після їжі я спати. Ти дивитися, як я сплю питання? Я хочу побачити, як ти їсиш. Навіщо питання? Наука. Камінчик декілька разів похитався панцером вправо і вліво. Невербальний вираз, що означав помірну стурбованість. Це біологія, це огидно. Наука. Той у відповідь знову похитався. Гаразд, ти дивитися. Він продовжував спускатися. Ура! Я рухався за ним. Пропхнувся у свою тісну частину спальні. Все, що мені лишилося, це койка, туалет та роботизовані руки. Якщо чесно, у нього теж було небагато місця. Більша частина була за ним, так, проте простір він ділив зі своїми лахами. На додачу камінчик встановив там імпровізовану майстерню і систему життєзабезпечення, зібрану з корабельних частин. Ріданець відкрив одну з багатьох своїх м'яких торб і дістав герметичний пакет, розірвав його клешнею, і там виявилися речі форми яких я не міг назвати. В основному скелястий матеріал, схожий на його панцир. Він подрібнював його клешнями на все дрібніші частини. Це твоя їжа, Соціальний дискомфорт. Не розмовляти. Пробач. Я гадаю, споживання їжі для них – це щось грубе, що має проходити лише на самоті. Він відламав кам'янисті частинки від їжі, і під ними виявилося м'ясо. Це точно м'ясо, воно виглядає просто як земне м'ясо. Вважаючи, що ми майже, напевно, походимо від таких самих основних блоків життя, закладаюся, що ми використовуємо ті самі протеїни і ті самі рішення для різних еволюційних викликів. На мене знову насунула меланхолія. Я волів би провести решту життя, вивчаючи біологію риданців. Але для початку треба зберегти людство. Тупе людство відволікає мене від хобі. Камінчик відгріб всі тверді частини і склав їх окремо, потім почав рвати м'ясо на маленькі частки. Весь час він тримав їжу в пакеті. Вона ніколи не торкалася підлоги. Я теж був, був проти того, що моя їжа торкається підлоги. Згодом еріданець подрібнив їстівні частинки настільки дрібно, наскільки це було можливо зробити руками. Значно дрібніше, ніж могли би зробити земля з їжею. Далі він відійшов в інший бік свого приміщення, лишивши їжу на місці. З закритої коробки дістав плаский циліндричний контейнер і помістив його собі під грудину. Потім пішло жорстко. Він попереджав, я не жаліюся. Броня на череві еріданіна розійшлася, і я побачив за нею плоть. Впало декілька крапель блискучої сріблястої рідини. Кров? З діла на сковороду випадає сірий клубок і ляпає з вологим звуком. Сковороду закрито і поміщено у ту саму коробку, звідки вона була дістана. Камінчик повернувся до їжі і перевернувся на спину. З'яючи, отвір у червині все ще відкритий. Я бачив, що всередині. М'яка на вигляд плоть. Потягнувшись через верх декількома руками, він хапає добірні шматочки їжі, підносить до отвору і кидає. Повторює процес повільно і методично, доки уся їжа не опиниться в його... роті? Шлунку? Жування не відбувається. Зубів немає. Наскільки вдалося помітити, всередині відсутні рухомі частини. Він закінчив з рештками обіду, і кінцівки без сили впали на підлогу. Камінчик лежав на підлозі без нерухомою морською зіркою. Я стримав тримав бажання запитати, чи все з ним гаразд, тобто він виглядав мертвим. Але, скоріше за все, так їдять і гріданці. І ходять в туалет. Егеш. Я підозрюю, що той клубок, який випав раніше, був рештками його попереднього прийому їжі. Він одноротий, це точно. Відходи видаляються через той самий отвір, через який всередину потрапляє їжа. Отвір у череві поволі закривався. На місці роз'єднаної тканини формувалося щось на кшталт трупу, але довго роздивлятися її не вийшло. Тверді покриви черева повернулись на місце досить скоро. Я спати, бурмотів камінчик. Ти дивитися, питання... Сонливість після їжі для еріданців не пустий звук. Це взагалі не на власний розсуд. Це примусовий післяобідній сон, зумовлений біологією. «Так, я дивитимусь, спи!» «Спати!» – пробурмотів чужопланетянин і виробився, все-таки перебуваючи на спині. Ноги в боки. Його дихання прискорилось, так завжди траплялося на першому етапі сну. Тіло мало скидати тепло у систему кровообігу. За кілька хвилин він перестав швидко дихати. Тепер я точно знав, що він в порядку і насправді спить. Коли минула фаза швидкого дихання, стало зрозуміло, що прокинеться камінчик не раніше, аніж за дві години. Можна прослизнути на і зайнятися власними справами. В цьому випадку записати усе, що стосується циклу травлення і ріданця. Крок перший – дефікація через рот. бо, сказав я сам собі. «Це таки було капець, як жорстко».